Godmorgen. Det er torsdag den 14. september, og med dit nyhedsoverblik i dag bliver du blandt andet klogere på, hvad en aktie i årets hid til største børsnotering i USA kommer til at koste. Vi kommer også forbi Jyske Bank, som var den første af landets banker til at indføre negative renter, men nu også den første, som bliver stævnet af forbrugerombudsmanden for netop det. Vi starter med en anden historie, som også er hjemmefra, nemlig om de nye ejendomsvurderinger, der har fået massevis af danskere til at mene, at vurderingsstyrelsen har fået kaffen galt i halsen. Det samme mener den ekspert, Jørgen Vester har talt med. Velkommen til Jørgen Vesters morgennyheder. Mit navn er Laura Bitte Rosau. Dumpe Det er hvad den nye boligskattereform og de forløbige ejendomsvurderinger, der blev offentliggjort tirsdag, for af Karsten Ingman Jensen, der er privatøkonomisk økonomisk rådgiver i hans eget firma, Pengeministeriet. Jeg deler alles mening om, at det her er foregået på en underlig og forvirrende måde, siger han til Jørn Vester, og tilføjer, at man burde diskutere, hvad der rent faktisk er den bedste måde at beskatte boliger på. Han siger yderligere, som økonom er det fornuftigt at beskatte boliger på en eller anden måde. Det man skal huske er, at rigtig mange boligejere har haft rigtig store gevinster, som ikke er blevet beskattet, og meget af det er sket på bekostning af de unge mennesker, der gerne vil ind på boligmarkedet. Han kommer med et tænkt eksempel, nemlig at han har købt et hus til 1 million kroner, mens der har været gunstige skatteforhold. Nu kommer der et ung menneske, der gerne vil ind på boligmarkedet for første gang og køber hans hus. Men på grund af blandt andet de skatteforhold, så koster huset i dag 3 millioner kroner, og renten er endda også steget. Hvis vi så korrigerer for, at priser og lønninger er steget, så er huset i hvert fald blevet over dobbelt så dyrt for det unge menneske, som det var for mig dengang, jeg skulle købe. Og det er uretfærdigt, at jeg skal have 1 million kroner mere, end det unge menneske skal. Så ud fra et generationsspørgsmål er det uretfærdigt, siger den uafhængige økonomiske ekspert. Præcis hvordan Karsen Engmann Jensen mener, at man i stedet burde beskatte boliger, kan du læse mere om på jernvester.dk. Forbrugerombudsmanden har stævnet Jyske Bank for at have opgradet negative renter på privatkunders opsparingskonti, uden først at have indhentet kundernes aktiv accept. Det skriver forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse torsdag morgen. Stævningen vedrører også de negative renter for Jyske Banks basale betalingskonti og basale indlånskonti. Disse konti er nemlig den slags, som alle forbrugere har ret til og for hvilke, der gælder særlige ufravigelige regler. Forbrugerombudsmanden vurderer, at netop disse regler indebærer, at der ikke kunne opkræves negative renter på sådanne konti. Forbrugerombudsmanden skriver, at Jyske Bank har opgraderet negativ renter på en eller flere typer af konti i perioden fra december 19 til og med september 22. Forbrugernes vagthund henviser blandt andet til Jyske Banks generelle forretningsbetingelser for alle aftaler mellem en kunde og Jyske Bank, hvor der blandt andet står, at rente- og provisionssatser er variable, hvis ikke du og banken udtrykkeligt har aftalt andet. Forbrugerombudsmanden Christina Toftegaard-Nielsen siger, når kunder indgår en aftale med deres bank, så kan banken ikke ændre væsen i forhold i aftalen uden kundens accept. Spørgsmålet er, om bankerne havde et hjemmel i sine aftaler med privatkunder til at indføre negative renter på opsparingskonti, uden at kunderne aktivt havde accepteret det først. Den britiske tipvirksomhed Arm, der designer teknologi til nogle af verdens største teknologivirksomheder, har sat pris på sin børsnotering, der er årets hidtil største. Arm går således på børsen i USA med en pris per aktie på 51 dollar, hvilket er i den øvre ende af det forventede prisinterval, skriver CNBC. Dermed lander Arms markedsværdi ud for prisen ved børsnoteringen på 54 milliarder dollar, svarende til næsten 375 milliarder kroner. ARM gør sig inden for produkter til design og udvikling af mikrochip, og koncernen har stort set samtlige chipproducenter i verden som kunder. Virksomheden blev oprindeligt grundlagt i 1990 for at bygge chips til enheder med batterier og tog fart, da dens teknologi blev udbredt i smartphone-chips. ARM er delvist ejet af det japanske virksomhedskonglomerat SoftBank. Med de ord slutter dagens nyhedsoverblik, men du kan som altid følge nyhederne på jørenvester.dk hele dagen, hvor vi blandt andet dækker rentenyt fra den europæiske centralbank. Tak fordi du lyttede med.